دہر اسلامي کې څټه دربارہ زمونږ د دکان پتا یې پاک سيبر اسلامي کې مرکز د اقصا ښانې نشا کا کباړی بازار ارشاور شهر د جان احمد دکان موبایل نمبر دی پاک سيبر اسلامي کې مرکز د اقصا ښانې کا کباړی بازار ارشاور شهر اول آیات الیوسف حسان بر یوسف زم غوانو او د دې تر سیدلیو چې د مصر د شاهی خاندان او د افسرانو د حکمرانانو خزې ټوله را جمع شوي او دا زی زی مصر څخه د ملابت کولو په ځای اغیته هو تر سیلور کلوه صلی الله زہی ور لو نه پس یوسف علیه السلام دعا کړل چې الله جیل ما ماده پارړي خده د اغه سنجه دیو ماره بلی الله د دیو سازش داغه نه دپکو دا او د دینه پسم چې ازی زی مصر ته د دې ټول سلسله په تاسو لګیدا چې یوسف علی السلام په حق ده او ټول او غلطي ټول جرم اندازی زمصر د خځې ده خو د دې باوجود یو پېسلو کړ چې یو مناسب داد دا چې یوسف علی السلام جیل تਵਾچو او د دا ظالمانو دا دا او د بدکار خلکو دا طریقه پات شویده چه کل دیو دا حق پرست انسان دا حق پرسته جواب په دلائل ور نکڑه شي او یقینا دا حق پرسته او دا حق خلاف حص دلیل نکامیه بیگی نو دا دیو سر بیا بل سر حتیار نئی بس دا حتیار ورس رای دو سر جیروده دی دو سر وحل تکول دی سزاگانی دی وجل دی نویزه سزا بمدل ورکو نو اس حق پرست لسزا ورکی او چې چا جوړم خړې ده اغم دسه آزاد ګل ده دا څرګی ک چې دا شایي خاندان خو ده خاتون اول ده نو هغه مواف ده گر چې بدکار ده او یوسف علی سلام بریده پاک دامن ده او د دې جوړم نه بالکل اوچت ده دا او ورشان نو هغه جیل ته دی دا په خوازم انم دغه طریقه را روانه ده, ده او تر پورم پوریم داغه طریقه دا چې هر پس خلک هغه جیلونو کې سزاګانی بیا مو او چې کوم مجرمان دي نو هغه دغه سکلاو ګرځي زکه دا چې کوم چاپلاس کې اختیار ده د خپل مجرم دی د جرمونو په خپل دی نو د دې وجه نه مجرم د دی او چې کوم بری دي هغه ورته صفانه د هغه جیلونو ته چي نوی ځې د بجیل توواچو سمه بدا له هم بیا دو ته مسحت دی کې معلوم شو مسحت په دی کې معلوم شو خپل خیر په دی کې وګو من بعد د ما اول آیات د دی نه پس چې دوون نخې ولیدي یعنی نخې دسولی دی چې یوسف ل السلام پاک دامن من دی او زمونږ دا ټولېښې دا پاک دا منې نهدي بلکې دا په 28 د جرم مجرمانو امدادي د دا نخي خکارخا علاماتي ولیدل ویلا يسجنونه قام خاب یوسف علیه السلام جې تهجو حتاین تر یو وقت معلومه پوره یو مودی پوره چې سو پوره پاره کې مونته مصلحت ښکاله نم دې به جیل تواجو دا پاک دامن به جیل تواجو او دا بل به پاکه ګرځي دا د زیاته محترمادله او زیات قدرمنادله نو اگر که بی حیا ده اگر که بدکار ده خدا به آزاد ای امدا ده ظالمانو طریق ده پدیزه کی یو بل خبرم مشور ده اوغلا ده دی په کتابونو کې نن د خزی د عزیزی مصر د خزی زلیخرا غلی ده د دې زلیخې او د یوسف علیه و السلام پا باره که یو دروغجن قسم مشورده او یوسف زلیخه یو لوی داستان خلقو جوړ کرده ده دا او داگه خلاصه داره دا چې یوسف علیه السلام بیارسته د زلیخې سره نکاح کرده ده ده بیشمار سوالات رازی خود ده قصه گو خلقو مقصد خو قصه جوڑه ولی جوړولی جوڑه ولی آجیباجی به خبری جوڑه خلق لیولی او په کوله کې ورته ګوتہ کیدی زنانه ورته په پوز باندې ګوتہ کیری دی چې ډیره ده هرانګیا خبره ده دا واقداص مشويری قران کریم د افسانو کتاب نه ندی. دی ندیو وای چې د زلیخی بیا مسته نکاح شوې ده یوسف علی السلام سره حالانکه د یوسف علی السلام شان د دی دین لري او چت دي او داوی بنیاد یو جدا ده مخکمو ده بیان کړی دی جلاله تبارک وتعالى خپل پیغمبرانو ته صورت پیغمبران تیر شوی دي و زوجیت کې چرتم بدکار خزینه دی ورکړي کافرانه پاتې شوی دي د لوط علی السلام بيبيدا د نوح علی السلام بيبيدا خو بدکار او بهایا نه دی پاتې شوی چرتم دا دغه پیغمبر شان دی دي جلاله د دی جو محفوظ ساتلی دي خو د دې سره یو بل خبرم ده دا زما ستا خو ن کم زوره خلک د سوار لسمستدي خلک د پیغم بر شان خو ډیر زیات پوچتی دغ پاک دا مننی او د دا داغ د طبیعت او د پراته او د مزاج پاکیزگی د خو نسبت زمون دنی سره شته دی د زمونږ په زه ک په وختې زمون و نه یو سړیغتم چې کله د ځان داره ښه ګوري کله چې نکاح و کې نو ک چرته له ټو خاندان په اړه معمولی معمولغه نشکمه چې بده کې دم ته خرابې ده نو دې خاندان خدا غرسل نه او بیا ک دې ځانانه په اړه کې هغه ته پته ولګي چې دا ځانانه سه بهایا غونې ځانانه ده دا څړې خپل په خپل ډیر زیات خراب ولی نه ډیر ګناګار وله نه خود دې خزه دې ځان د پاره نه خو نو تاسو څه خیال دی چې زليخا سمره بدکاره او سمره فحشوبه هيا خزر ده د زی قیسی یوسف علی السلام نه لري وريدي د زی بدکاری او به او د زی ګندګي یوسف علی السلام په خپل سترګو لیدلی ده اون په خپل په د ازمایش کې واقع شو ری نو یوسف علی السلام غو پیغمبر به د زلیخا سره د نکاح وړ څنګه کړي سوال پیدا کیږي او عقلا نه خبره ممکنه نه دا, دا ماغه جوابات تاسو ته اوکل چا حاله تو هم دغه خبره ده خدا عقلا زکه ممکن نه ده پس وګو خلک خو بیا سوالات پیدا کی او سوالات او جوابات تر کی افسانی جوړی یو خدا را عزیزی خضر دا جدا د عزیز مصر خبره زده ندیسو پلیس لا مصر څنګه لیکا اوکل نو, نو دی ولا جواب کای نو یا د عزیز مصر بده واخ ک مرشو اے او نو خواستی در سر مرد نو دا زلیخه خو پا آغا وقتی چه یوسف علیه سلام دا ول سوکالو ده یا د شلو کار یا دغه موده که جدلت و سیگی او دا پا آغا وقتی مشرخز د دا, دا عزیزی می سرخز ده پا آغا وقتی دا خاتونی اول جوڑه شوی و نو دا خوز بوده ی و نو بیاد کسا چې دا داو تا اللہ زوا دا بلکل معجزاتی طور پر نو معجزه خود پیغمبري الله زليخه له معجزه ور کوله چې دای بالکل لاس زو نه کړورته او بیا په ترلېګي زمون دي لیکونکو تهو دې چې جوړون کوته د یوسف علی السلام او د زليخه مثلا کې نکاح شوه دی د نکاح نه پس د شبي عروسي ان د وادد او رمش په 24 ورځ ولا چې دیو لیکي وي چې کله یوسف علی السلام او زليخه د نکاح نه پس میلاو شو ولم ملاقات او شو نو یوسف علی السلام یعنی معاذ الله وی ورتوی زلیخا چې څنګه هغه تا چې څنګه یو هغه سی دا. دا دا دا دا دا دا خو کنه داسې خدا نو هغه وی ته روخه خدا سی ده د دې شپې د قصہ چاره ورسوله د دې قصہ قصوګنر بیانې چې دا خبرې بار تر اوزی دا ټول دروغ افسانی دي زلیخا چې څنګه بهایا و مدتی له حیا مړه شوی ده دام دا شان کنجروه ام دو شانتی د ذيبه حيا او نمونوا او د حيا او جنازا سنگ چې د مستر د بیگمات او کېتا سووره دي د دم دقه شانتی وا شان یوسف او شان پیغمبر ډیر بلند دي ډیر اوچت دی د دینه چاود لري چې کوم حدث سره نکاو کی او وې چې بیا خلک وې زلیخی به ګورې بد نه وای او زلخې په باره کې غستاخي وکړه نما یې زګي خلکو ته وی چې تاسو غرد زليخه په اړه خبره نما یې چې زليخه په حق ده نو بیا د یوسف علی السلام مبارک به بل سوایونه استاد څه وویل د الله پیغمبر دې کې اوچت چت دی او پاک دا من دی او پاکی زت طبیعت والا ده کله دلته زليخه شان اوچت چت شوید چې بدکاریو کړه نو شان او چت شو نعوذ بالله دا ټول دروغ خبرې دي یوسف علی السلام یې و دخل معاهو سجن فتایان او ده سر جیل تا ننو تل دوزوانان یو ده بادشاہ ده شراب و ساقی او یو ده بادشاہ ده پارا جوردی پخول والد تنور والد خباز ده قال احد هما ده دوانو که یو کسوی انی آرانی خوبونه لی دلی دی نخپل خوبونه یوسف علیہ السلام تبیا نی ده یو وای زخپل زان ینا ما أعصر و خم را كي ذا شراب وقال الاخر و دي بلوه إني آراني زوين مخفل ذان أحمل و فوق رأسي خبزن كي پسر باني مدروداي بارکلی دي درودو شكور را سرده پسر مي بارکل دي تأكل و طويرو منهو أو دا دينا مارغان را ديو دروداي تي خوري نبئنا بتأويلهي خبر را کمون تد دي پا تعبير باني اننا نراك من المحسنين یقینا مونږ ویناو تاسو در محسينين او نه د نیکانو نه دی پته لګي د یوسف علی السلام شان د سیده چې څنګه جیل تم نه نوته نو د شخصیت نه پوره نه وي پته لګوله چې دا یو نیک او پاکی زبنده دی قال اوه ورته یوسف علی السلام لا یاتیک ما تعام نبر تاسو تخوراک خوراک تر زقانی هی کم چې تاسو ته د دې جیل کې ان استاز ورو وخت ورې بلاله لري د دې الا نبأكما بتأويله مگر زبتا است رضی کوونو تعبیر بیان کما قبل ان یاتیکما مخذ درجه تاسو دروډې راورسې غلیکما دا علم مما ده علم نه ده ربي جمعت زما رب څه ده دا ګور یوسف علی السلام د دې تعبیر احاديث معنی پرې کړو چې معنی ده وعلم دا حكمت دا معامل فهمي خبري دا خبر تهتر تهدل فراعلم يوازي دا خبون و تعبير نده دا يوسف علی اسلام دي جمعينم بتا لگي يوازي دا خبون و تعبير قوة لشوه لك دا يوائي دا علم مما دا اغا علم نا يوحيث دا دا خبون و تعبير علمني ربي شبنات زما رب خودل ده دا دا علم يوحيث دام دا جده خبون و تعبير امراضي اینه ترکه ملت قوم داوست د دا داعی کردار دی څوک چې د دعوت او د تبلیغ کار کوي دا وی د یو نمونه ده یوسف علی السلام دے دے او الله پیغمبر دی داعی دی نو موخه بیا مونده چې په دې موخه کې دوی زما خبرو ته ډیر په توجه وکړي نو ویلا خبر درته کوم خدای غي نوخه یو بلاهمه خبره تاسو باورې او خپل دعوت ورته پیشګی خپل نه د توحید دعوه ورته پیشګی وای انی ترکت ملت قوم یقناً ما پریخل دین ده یو قوم لا یؤمنون بالله چه آغوی پا اللہ بانی ایمان نروڑی وهم بالآخرت هم کافرون او آغوی پا آخرت بانی هم دیو انکاریان دی واتبعت ملت آبائی او ما تا بیداریخت یارکڑی ده ده ملت تخپل پلارانو ابراہیم اچی ابراہیم علیہ السلام ده و اسحاق علیہ السلام ده و یعقوب علیہ السلام ده ما کان لنا ندی مناسب من لرا ان نشرک بالله من شيء چې مونږ شرک کوږو د الله سره هیڅ شی زالک من فضل الله دا د توحید قدا او علم د فضل د الله نړی علینا فمن بني وعلى الناس او خلکو بني ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقو شکر نادا کوي یا صاحب السجن ای زما د جیل دو ملګرو دواړو ملګرو اسلام ته اسره بری ورتواي ارباب متفرقون اير خدایان د ربو خیر غوردي ام الله الواحد القهار یا الله چاغه आवाज دي یو دي القهار چ غالب دي ما تعبدون من دونهه تاسو عبادت نکوي سي باد الله نه الا اسماء مگر ذ نمنو سميت موها انتم چاغه نمنه يخو دي تاسو وآباكم واستاذو پلارانو ما انزل الله بیا من سلطان نظر علی ګل الله پاک په پا دې باندې څه حجت او دلیل یعنی دلیل شته دی نه ان الحکم الا لله حکومت نشته دی هیڅ مگر د الله دې امره حکم کړي دی الله تعبدوا الا اياه تاسو بندګي مکه وای مگر صرف دا دالک الدين القیم دا دې دین محکم قیم یعنی د سی دلار ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نن پویږي یا صاحب السجن ای ما ماده جیل درونو ملګرو اما احدکما قصره دخول تعبیرا بیانی هر کی یو ستا سن دی نشراب والا و یسقی ربه خمر قاطع شراب ورکی ینسکی بیپی دی به یعنی, یعنی بچکیږي و عمل آخرو او هر چې دا بلده دا د والا چې د سر د پاسې مرغی ډوړی خو پهوس لبو نود به پانسی کړړی کېږي په تکولو تو روې راسی نو ارغانان به د د سر نه د غخې خوي خی امر لی پوور شو هغه امرغ کار ا هغه کارپی تسبتییان چې تاسو د هغې تپولس کړړی ان ستاو جواب مکمل شو۔ وقاله لله یویل لاغه کچته ون نه نه ناجی من همما چې د د غمانو چې دون کې دی ون نه دا ګمان دا د خوب خبره وکړ له تعبیې ورته وکوو نو د خوبطبیر خو همدغه دی خو دا بیام ونې خبره د غمانی خبره ده خبر دا. خبر دا. دا دنیا په خوبونو ګورې نه دا ده چې یو سړی د ټولله دنیا د ټول نظام خوبونه تاالله کې نو, نو په خوبونو دنیا نه چلېږي. او دا د عمل او د کار دنیا دا چاچ چا عمل وکو ستړي تیرګړه نو هغه پکې کامیاب دی هغه بس په محنت سپیده به اخلي او کچا دا خپل ټول دنیا خوبره دا والکړه چې دا خپل ټول ماملات په خوبونو باندې حل کوول ما پلانې خوب لیدل او پلانې خوب دی نو په خوبونو کې هکل کلک خلق زن باد شوم ویني او هر خوب صحیح خوبم نه وي ګل <سلام> کل ستاسو تصورات زم رړي دې یو کار په اړه کې هغه شپې بیا په خوبونو کې نه ډری او کلندران چې څومره یې د شپې په خوب کې ګاړې روسته مخ کې کړي هم دغه شان کاروباريان په خوب کې کاروبارونه کوي جګړمر په خوب کې جګړې کوي دا چې څومره ستاسو تصورات کې و دې نه لګونه د خپل هغه یو نیم مرچ راشګه نه خوب اند داغه هغه مزاج او هغه فطرت او هغه سوچونه او فکرونه ټول پوبل درم خپله ستارت شي او بهر دل تن یوسف علی السلام ګمان کې نې ده د په بارے کې دا ګمانو چې دی بچ بچي نو دا زړی خبره داره خوب ده دا نو هغه خبره وکړه اذکرنی عند ربک ثم که د خپل مالک په مخ کې د خپل سید دی بادشاہ زما निजामه خبره ذکر کال تا چې له ځولې جیل ته تلایبا فان صارو الشیطان ذکر ربه نو داغه نه شیطان ده مالک تو ته یاد ول هیر کړل شو په خپل اخلاصونه اسلام خبره تی بیهیر شو پله به سپ سجی نبی نو ده په جیل کې څه کولو تهیر کړ داده بزعن لفظ راضی دریو نزیات او د لسو نکم دي تر بزعن ولکی گی نم ده څه کولو تهیر چې بعد و بیانین وای انی ارا سبع بقرات سمان یقینا زینما و غواگانې چې سربې دي غټي دي یاکلهن خری دي غواگانو سربولره سبع عجاب و غواگانې هغه خوار دي کمزورې غواگانې دي اواغیره لګي او دا غټي غواگانې خوري و سبع الثملات نو و وږي داده غنم دادانو وگی خبرن چشنه دی و او خریا بسات او نور ودی چاغا وچکلک دی یا ایوها الملعو اے احل دربار دربار والو اب تو نیفی رؤیایا ما تا فتورا که زماد دی خوب ببارا که ان کنتم لر رؤیا تعبرون که تاسو د خوب تعبیر کولی شید قال واغوی ورتوی تابیر ولا نور دلنو جوابی ولا ورکو وی ادغاس و دا گرد ورد خوبون دی بادشاوی ها سی گردی وردی دلی دي او دا گرد ورد خوبون ما نحنو او نیو مونگا بی تأویل الاحلامی بی د دا دستی پراگندو گرد ورد خوبون و نه تابیر نپوییو کچر سم خوب دی ولی دنو بیا مرز د تابیرو آیو دا گرد ورد خوب دی وقال اللذی او چ دا ر دوانو کتانو ده جیل نه نجات موندلو ت فورن خبر راایا د شو والذکر بعد امه اورایا د کړه خبر د یوسف علی السلام بعد امه رستد یو مودید بعد امه رستد یو وخنا انا انبئکم بتحویله زبر خبرکم تاسو لري خوب په په ارسلون نو ماولې گئی یعنی جیل ته میولې گئی یوسفو راو رسنا ايرشتنيا <سؤال> اپتينا فتورا كمته جواب راكمه تصاوير بيان كا في سبع برط اتمان السبع كلهم السبع اپن چوريدي ولرا وغا غاني خاري وسبع سن بولاتن او بوو وغه يا او نور ووبلي ووتو اچ ووتدي ترجع شم خلقو تا لعلهم یعلمون نو قریبه د جاغوی نکی دیشی جاغوی اوپی جنی ستا منزلت و ستا علم و ستا قدر اوپی جنی قالنا ایسو پا لیسلام و رتا پورن تعبیر بیان کو تازرعون سبع سینین دعبن تاسبو وکالا زراعت نکاشتکاری کوئی مسلسل فما حصدتم نسچ تاسو لوکرل فزروه پی سنبو نو نتاپن وکو کی پریده ایری پدې ووګي کې دنه چې الله کم حفاظت کړې ده پدې کې دانه نه خرابيږي دې ووګي نه چې به هر روز نو بیا صاحب حفاظت ته ضرورت کې نه خرابيږي زمیدان پدې ووګو کې پرې دی ان لاندې لمل مم پاته کولونه مګر لګ دا اخرت ته ځي پرې د خپل خوراک لپاره چې زروته نو هغه چې نور په ووګو کې پرې دی پدې وروسته وايي ميحسن باعد ذلك بیا براشی رسطر دینا صبحون شداد وصخ کرنه بودنا ماسا سبس <سؤال> از دا کرنه لینا کرنه با خوری ماه سو از دانتون لغن دا سر جود فار افریر کی لینا ما تظنون مگر اغلقت ففاتی کتاب ذات مطلب زیده است چې د څوکم دپارکه مخلق ځان له جدا ساتي چې را به بیا کړو بیج نو دغه په دقیق نور به ختم شي ثم یختي من بعد ذلک عام بیا ود دی پس یو بل کال راځي فيه يغاس چې پاره کې به د خلقو پر یاد وشي یعنی الله به د یو یاد واوري و پیه یعصرون او پدیو که با دیو رس یعنی هر سب دوم را دیر شی چی با خوراک با نمستل شی ناغین با رسول نچوڑی اس کی با و قال الملیکو باید شاده چه کل پتا ولگی را نوویویل ایتونی بیهی دا سوڑه زمان خوال راولی مات راولی پرم ما جا اهر رسولو نو کل چه راغی دت داستازه دا قال نوویل یوسف علیہ السلام ورتوی دی استازی تا ارجع واپس شا الی رب دی کھپل دی بادشاعت دی سید مآقات پس الہن تپوس تے وکا ما بالو نسو تی اللہ تی قطعن حال د اغی خضو چې کم خپل لاسونه نا کٹ کریو یعنی پک تپوس اصل کې دے چې زم په کم جرم کې جیل ترہ لے گلے ما ولی ما زم متحم کڑا اوما جیل تا جوسوک لاش دا خو پتہ نه لگی کنه دا حکومتونم خلق جیل تا واچي جی. او مافر کی به حساب او بے شمار ناش ناشنا بیانات رازی جاغ د دی اقرار کڑے د دی اقرار کڑے د دی اقرار کڑے اره غریټاډ خبر نی یود زال نہ جوړی یود زال نہ خلق خوشالی لگیی دا دی داوی فلان دی داوی متضادات خطرناک موجریم لا سره دے داسې خطرناک کارنامو ده دا د صده پارہ چې منتوب د دنیا سمالو دولت می لاو نو یوسف علی السلام په دنیسته چې یو ویدو لري دې ماده لنداوې حالات بیان کوي د تعقیب ډیوټي چې زراغله په کوم جرم کې ومه جرم سره ان رب بیک دې ان علیم یقینا زماره رد دی په سازش باندې خال علم دې چې کوم کار توت کړیو قال ان هو الباتشا ما خطب کننا ستاسو حال سره ستاسو شان سره تجربان صدف یوسف علیہ السلام بنی اذ راوت تن یوسف کلا چی تاسو د یوسف علیہ السلام نمطالب کریو عن نفسی ہی لاغ دا نفس قلنا نو دیخذیوی دیخذو حاش للہ فناد اللہ معاذ اللہ ما علمنا علیه من سو مون نیو پوشوی یعنی زمون شک ندی راغلے پا غبان دا د دا بدئی شایبن ندراغلے د اخو عزیز خضا اغرا فاصل وقاروكو قالت امرأة العزيزي هو الخضل عزيز الان حص حص الحق اس حق كارشو انا راوته عن نفسه ما ده ده ده ده, ده نفس متعلق فصل اكده و انهو لمن الصادقين او ده رشتينه ده ده رشتينه ده, ده, رشتين ده. كما معاشرة كي ده فحاشين او ده بحيائين لكشي او معاشرت کې جرم خګنل کېږي او پاکتا مانی بد غنل کېږي داوی نتیجې بیا کړی چې ښه على الاعلان پخپل کلم کلا وای دا کار ما کړو اگر چې د دې نو مخ کې ماغه خبره پروت کړې نه ده د مسټر بیگمات د مخ کې ویلې وی چې ماتې مطالبه کړې دا کار یې او نه کړو جیل ته به چې مرتضا بولور کوم اوسې بیا مخال الاعلان خبرو کړ د ګوارو مخ کې دی مطلب دا ده دې داغي پر خدای په غلطه وو خدای چې له کده دی خبره کړې چې دې یې خو دروږه مطالبه ما کړې و ذالیکا دا خبره یوسف ال دې یوسف السلام قول دې یوسف د ذالیخه خبره ختم شو زکه داغي خبرې بوله مخ کې نه معلومه راغلی دې دا را روانه خبره ده ذالیخه د جبی او د دې د خولې نه خبره نه ده ذالیخه کردار خو مخ کی ترشوه دیکنه آغا جبا چاغی سویردی حی تلک راش بدکاری دپارا بیر پا یوسف علیہ السلام مانی الزام لگو ولیدی ما جزا من او من اراد بی احل کسوان او بیر ایدام ویدی که دا کاری ونکو ایلم یفعل ما آمرو ہو که زود چورتکم حکم کم که دا کاری ونکو نو زب جیل تواکمو سخت سزا بول کما زله خدا ورکړه خدا دا کلمه دا روان جمله دا روان آیت دا هغه چا دی چې د کم د دې ټول ګناه نو د جرم نه بچ ساتل شوی دی یا دا هغه جبه دا قبره کولې شي کمه جبې چې دینه مخه معاذ الله انه ربي احسن مثواي دا جمله ولې دی کمه جبې چې دا جمله ولې رب السجن احب اليا مما يدعونني الی او داجم جمله وی لري دعای کړد و الا تصرف عنی کیدهم نطلب الیهنا نو پربای یسوع پر سلام ذالک دا کار دا استاد به واپس کو او خبره به اختیارات رده د ستاره یعلم اذا بالکه عزیز من تر فوشی عزیز من تر دپتوولگی اذن لمق دا بغیر مو اللهم <سؤال> لا انتي يمن الله هدايتك يقيدره کارت شي چې هدايت قال يا نبي الله ما انك معارف اللي بيسوك يا سيدنا ما تضايق كم بي الا من غريبه मगर اقصد ما عرف باغ بنرفم دارت ماك مال نداد ما دار ربك ومهربادي وان ربي غفور الرحيم يقينن ما ربخك وقال الملك او بچوې ایتوني به د ما تراولې استخلصه لنفسي چې زید ځان د پاره خاص کمه یعنی خپل خالص مددګاری جوړ کمه فلم ما کلمه وکړه نو کله خبرو وکړي یوسف علی السلام سره نو د خبرو بیا تشاق متاثر شو نو وایي قال ورته ویل انک اليوم لدينا مکین امین تنن تنظمو سره مکین قدر و منزلت والا و مرتبی والا امین امانتدار یعنی زمونگا موتمت سڑی قال او یوسف علیہ السلام په خبرو نکیگی داوست مقدر یوسف علیہ السلام برطری ثابت شویده او دا ټول شاهی خاندان و بادشاہ و دا دا, دا لاندی سمرک د و دا دیودا بیگمات پر طول و بنداغی او روب قائم شویده نو دیده که یوسف علیہ السلام مرتبائی در خبر و خبرنا در اوازی قال اجعلنی علا خضائن الارض ما مقررکا ما تحوالکا د زمکه تولی خضائنی اختیارات راکا خلقوائی حکومت غختلق ندی یوسف علیہ السلام حکومت غواری اختیارات غواری لہذا د آرہ چید دی نظام اصلاح ہو محض حکومت برای حکومت اسمعنان لری اسمعنی مقصود ندی حکومت برائے اعلی کلمت اللہ د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره د الله د دین د غلبې لپاره حکومت د ثواب کار دی حاصل ول وکه حکومت برائے حکومت حکومت دید لپاره چې بس د مالګه بڑایي راشی زمام مرتبہ راشي مقابلی وکړې شمه او څنګه چې خلک حکومتونه غواړي دي تم غواړي دا حکومت یقینا دا لوی مصیبت استال لپاره یا مطلب هغه ملي او څه بار الله صلی د الله او د حکومت دعا کړی دا ميلو شو انده ورته او دا ټول حکمرانی چې څومره تیر شوې ده د نبی کریم <سلام> صلی الله د هجرت نفس د مکه نشکله هجرت وکړو په مدینه منوره یو حکومت قائم شوو خدا حکومت د سوده پارهو لایعاله کلمت الله د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره دا اقامت دین دا چې چی دین قائم او دا کم مقصد دا پارا چه اللہ پیغمبران را لیگی اللہ چی خبل را لیگی کو یو حق و رشتنی دین ورگیی چه د ده پارا چې ده دین پر طور دینو نبانی غالب کی او ده ده کمرانی او ده ده حکومت قائم شی ندقید پارا خو حکومت اغسطل خزک دی او ده دی او ده ده دین ده انصاف دین ده او حکم ده وان اقیم الدین ولا تتفرقو فی او دین قائم گئی او دلدلی کی گئی مر نو په ضغط دین باندې اجتهاد مرادي تبع قوم مرادي او قوت او محبت هم پیدا کیږي امهت مراجم کیږي او کدا دین نه او حکومت برای حکومت ټول نفس بس اختلافات زیاتی وي غلط او بس ګوڼه بي زیاتی وي مرادای بس زیاتی او زارای صحیح څنګه على قضاء الارض واي اوغرزونا هر کومه په تاسو زده مکه باندې اني فکیرم عليم چې دغه فکیر یماره عليم د دې مطالعاته په باندې دي دلته کومه نایي ده ترڅو چې دا ورخه لا فراتلو وجدب يعني هذا دينا في مس جاء جاءت في قدرهنا ولا نضيع اجر المفسدين او نضايقوا باجر المفسدين صابرون او يقضن بدل الاخره اي هو الغرض اللي سجلت 99 عامه ان دروړي وکړان د ته په وېداري عليه السلام ورغلې عليو ورغلله او د توما هم له ګوري او صاحو په جنډه او چې کوم د خوب تعبیروم د خوب چار تور ولې له خوږی څخه تروالو خود دا تصویر چې کوم د پودلو مطابق خپل مصاویر دی یو کډه وایي نو د څه کې د صحه هغه علامات نو بلکې غلط دوم رضیا تا و چې بهر ملکونو تو نور علاقو تم سپلای کې دی نو د خو شعل اخون اتر فلسطینه پوري د علاقو پوري و فود راتلل شروع شو د پاره چې دې نه غلو د یوسف علی السلام رومن ټول راغلل او یسوع علیه السلام فاتورنده و صلی او دا څوک کاری چې د دې غلیل تقسیم د پاداس او ترتیب مقرره شو د څمره خامقراغلل د څمره بارونه لوخوته ملاویږي داکه په یو خاص تر انتظاب باندې او دمو د خزانه کې کوم مسؤوله او ذمہ دار دا دا دا دی نو تاسو په هیڅ ډول نه په سوداګرۍ نه په کوملاوی کیدای کیدای عام حالات با کې د یو ذمہ دار مخه د خپل ګذرات مول سهاجت پاتې کیږي د تل څخه ناسیو کې یستګاری مزيو ورنه نوتل د صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ناسو نو غدیو په جندل چیران پراو نو څه دی زه دایره په غرونه دی او ځاغله دغه ټیم کاسي تاسو خیال وکي د یوسف علی السلام په ذهن کې بډا ټول سر وزل څنګه تا شوی په کم حالت کې په کم کیفیت کې یو رو قوت او زول له او په کم حالت کې هغه وعده د الله راحتیا سره چې ورته وخت کې الهام کړه او وَهُمْ لَاِيْتُ بُغُونَ نوزیده کی دوو پے جندلواغوی اپناشنا ہو اوزاد دکے نکی جندلو جی کیو خان کوئی تو ہوندو لہو حیر کرائی دے ساغد بادشاہ پتکانی ناس دے ومسطد بادشاہ پانی ناس دے وفقت بادشاہ پانی ناس دے وصربانی بادشاہ دار دے دیویل پی دی دی. دیدی جیدنی کو واحد کمان کندانو ولماجہ حضر طا سامان سفر د یونيبارن تیار کړ قالا ثوني باخلکم نورتوی غستاس ورور ما تراولې من ابيکم چستاس د پلار نه یعنی علاتي دی د پلار نه د مور دم دلته مدا پته لوي زاست په پوسټ کوي نو دې وروته به دې نه کوي دې د ورور ته کوي هم په سري اصل خبرم د کرے یا خو نه دی یو با داغه ده دا پاراز دا غلی بار بوخته یو رور زموږ پاتیشوې د طلار سره زه د بودیول علم نه دی راوستنو یو بوت سبانه کړی چې راو خداتلار سره دی او یا غنی یوازې طلار خدمت نه وکړي سوس نو ورته ده په وروچې طلل چې غوورور بګورې خامخاره ولې لا ترون آياتات نقري أني أو في الكيلة تذكروا ركوم مفيمانا وأنا خير المنزلين أو زخم المسيى وركون كيما فإن لم تأتوني به نكتاب دور رانوستو ما تفلا كيل لكم مستاذ الفارباية سقال لي يا برداركوم ولا تقربون أو تسما قاطران السيموسي فلا كيل لكم عندي يعني زمان تردتا فإسا في مانا لي أو قاطران السيموسي قال ديوستان راوي المعن و الاغو فداغم و طلبات عاده فنار نوکو اذا لاقوا عيون و يقينوا مذاكر وقاله كريستيانه اوذكروا لك من دي دي تكون في او ديال دي تشوفه و تكونه لا ديه في متراوري دي متبرك دعوا صدق يوقدي اعالهم <سؤال> لعلهم يعرفون لها لعلهم يعرفون لها لذيذة فارد اندهو في جديد وطلبوا الى اعالهم لذيذة فارد اندهو لعلهم يرجعون ندوب بيانا لذيذة فارد اندوب خامخابيه راشوا دې چې دا په دې باندې وایزو چې دا یې ځکه ته ښکاره کړل په لاره ماراجو خلل ابيجي وي د واپس راوړلو پروسه ده له پال ویل یا ابانا اذن موږ فلارا منع عمنا القيلو د دې نه پته لګې دی وایي منه د غالا د غلیو بهمانې بار منه کړ شوې نذر دی وروره چې نه درا کړی او مازه څه نه بولله نه وو بهر سیل معنا اطرانا وله ځم مت ضرورت منور نختل <سؤال> سم بلراول او ان له له حافظون او کوم بل ځای ورته يا فوبل هل العملم اعتبار وکم فسوبانې இல்ல کم ینکم اگر آج ما پسو اعتبار کړړو على د د ور په باره کې قبل لديره مخکې او الله حافظا خیرون خاف ن اللاړ صحيفااز کو اون کې دی اوو اوحمل رارح می رحم کو اون کې دی او ما پ سااع او چې کوولو کو سامان وجددو بضااحته هم وندو خپل قضې وزاعه هغه څنګه دوسه ونجي وړه وخت په لګو دیجه هغه بیا مونته ردت اليهم واپس کړی و حال دی یا ابانا اېز مونږه پلاره ما نظرې سوغوارو مونږه د شيغوارو حاجیې بېزاحتنا ردت الینا لازم مونږه هغه ونجي وړه بودیجه نقدي مونته واپس کړی شوې ده وداميرو اهلنا و نمیرو بیاج بر برعود... او دکتور جنگی تا بیاج باید دا چڑی کرا چکپل دانی ختمی شید دیو بیاج دا بیاج او دا, دا زمیدار خلک چکپل زمیدار اخپل کندوتا و خمبیتا واچهی او دا چرت دا موسم نمخ که شي او بیاج دیو دانی دا بلچان اخلی یا او اخلی نوی پلانه بیاج گره شوه ده دیو س بیاج کئی را سد ور نمنګه بیاج براوړو اهلنا در خپل اهل لپاره ونحفظ اخانا او د خپل روح حفاظت وکړو او نزادو کيل بعير او یو زیات براوړو یو بار د اوخ ذالک کيلو ياسير دا بار خوري راسان دي بس صرف روح بوتللي قالو الروععوب عليه السلام لنرسلو هرګ زنه له ګمدین تاسو سره ما کوم تاسو سره حتى تو توني من الله در بیت تاسو ماته تا کلکوا دار اوري کلکوا دار راکې ان میسا من الله الا الله ذو طرف نه دا الله پننبه نه سحت الني به تاسو بده را ولي الا ان يحات بكم مگر دا کپ تاسو طول بناء احاتوش وا ان ټول جير شوي نو بس بیا ټکره فلما اتو موسقهم نکلاچو تک کوا دار کړه له قال او یعقوب السلام الله علا ما نقول وكیل الله پات پاتمن جم گوايو وكیل گوارې وقال ونصيحة وردوه کن وردوه يا بنيا لا تدخلو من باب واحدين من نوزه پا يو دروازه بني ده خار ده اغ وقت ده خارون دروازه بوي سنجد هر خار دروازه بوي ده تذكوره په خار خارن دروازه بوي ده لغوره دروازه رو ده گنج دروازه رو ده نوه دروازه ده ده طولو پا منز خارو نو دې مرتوا یو په لو بچو ته م نه نوځي په ټول په جمه په یو دروازه بلي وذخرو من ابواب متفرقه نه نه نوځي په جدا جدا دروازو بلي ان سب په دې دروازه لاړ شي سبا دروازه لاړ شي سبا بله لاړ شي وما اغني عنكم من الله من شيء زنه شم بچ کوله ستو مد الله نو څه شي اېل الا لله نه دا اختیار مگر صرف او صرف د الله دې عليه توکلت ما طغى ما اسماعيل انظروا داډای ما وعليه فل يتوکل المتوکلون او ام طغى بني داډا ووسی داډا ووسی دونکي دا یاکوب السلام مرتضا خبر اولی کوي نو بازي خلق وې چې دایرې د دا چ په یوزې تاسو زې نو نظر بدته ولګي خبر ده سي نه ده خبر اصل کې بل ده د یو بل وطن تجسوک لی یو بل وطن ته او داسی په جمع باندې یو لوی جماعت رواني او نن نو نو خلق په پديو په سيور په سي شي چې ګويا کې رساس درشه د دي او کلیش دی وغریبتار کړ شي او پښتو کې متل دی چې کله رشتيار ازینو دروغ او کلی وړاند کړی نو زادو چې بحث تحقیق کويږي او خبره کوي چې دا خو بیاځله راغلي وو نو پاهي کې بډې وخت پیر شوې نو نقصان بوته ورسي نو يعقوب عليه السلام خپل بچو ته تاسو په یو دروازو په جمع مور زی بلکه جدا جدا ننوزی چاڑو چانتا پتاو نلگی چه دادا یو خاندان خلق دی ولم ما دخلو من حیث امرهم ابوهم او کړه چې ورته نه دیو څنګه چې دیو ته دیو پلار حکم کړو ما کا نه یوغنی عنهم من الله من شي نشبچ کولا غدیو ان د دیو نه تاع الله د حکم نو شي الا حاجه فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو مراد او فجردا یعقوب علی السلام پچ پورا کوي و انه له علم لم علمناه او یقینا دل له علم والو دا هغه څه نه چې د وجد دینه چې هغه ته مونږ تعلیم ورکړ او علم ورکړ لیکن اکثر دخل کو نه کویږي ولما ما یوس په الی و او کله چې د ورنوتل په ی سپل سلامې آوا الی نو یو ځکو خل ځانتهنی رالیدي کو خپل ځانته خواو خپلورور حاله ورتهوي اني انا اخوکه یې نځستا روېمه پلا تتهیسنو مغم جن کېږ بما کانو ی عملون تاغ س چې دو مخکې کول انې زمون سرهج یوسه کړړي ديڅ غم م کوه ماجهزه هم بجه نو کلی او دا چې داوررو خو ځان سره پاتقییم که نه پهماجههزه هم کلی چې ار کوو ب جههزی سامانندلی وو جله سپ ته في رحلی اخې نو کېښ دلهغ خپله پله دغ پیماه په خبار د خپلور کې س نه معازدنون بیاوااز وکو اواز کوون کې هغه منادی والله اووا وکوو د سه اووازی وککوو اته هلو اقاافې واللو نه کومله ساریقون ت قالو اغوی ورطوی و اقبلو را مقامش ولیهن دیوتا مازا تفقدون سشی نبیا ممیتاسو ینی سورک شوی دی قالو اغوی نفقد سواع الملک نبیا ممونگا پیمانا دا بادشاو لمن جا بیهی او چاچی روڑ لدا حمل بعیر دا غد پارا دے بار دا اوخو ینی دا بار دا اوخ ورته په انعام کی ملاوشی کپکپل روڑا وان نبیهی زعیم او زد دیر دی مدار ماه قال وروي الله قسم دي زمو په الله لقد علمتم يقينا تاسو تخفطد ماجدنا لنفسله بالارض من غيره پر نهيره بلی دي پصادو کو بزنگه که نومه موږ غلېو قال وروي فما جزاءه و نصد دا بدلا داګه چرتاسو درو جن شوي وروي وروي جزاء او دد بدلا ماوجد راسوک چبيامن د شو پیره له دا په بارکه فهو جزاءه نو دقه سزا السلام په شريعت کې دقه سزا نو زمون په وطن کې خو دفه ځایي کاذاکه نجزي زالی بین دپ قرنې مونږه ب د لور کوو زارالې مع تونې زمونږ کو وترنې څوک دا کارو کې نو دا سزا وررکو په ب د اب اوړیتې یم نو شوور وقللیو په باونو باندې قبله اخ مخکې په شورو کولو دبار د خپل روور چې ل دو ش پ دا ن شي باول کې مستخه جاهاامې و اخ بیا راویسته دا پ وعي استلاده بار خپل رورنه چې څنګه راوي استله كذلك کې د نالي يوسف فرمای ام د قرانګي تدبير وکوم د يوسف عليه السلام د تساعد د لپاره دا تدبيرم د زړه په روغ د طریقو تمون غوښدل او دا ولي ما كان لياخذ قه په يد الملك نو د نو مناسب دلره چې وني خپل رور په قانون د بادشاهي دغه بحث قانون کې مني ولا شو په یو بل طریقې باندې 파سان با هم د سیسار ولې شو او د یوسف علی السلام ته کې پیغمبر دی او د یو پیغمبر د پرده مناسب نه دی چې هغه الله د قانون په ځای باندې بل چا په قانون باندې پیسې لیو کې نو یوسف علی السلام هم د ديونه تپوس کړل دي د ديونه دا د ديونه تپوس کول او د دې په قانون باندې فیصله کول چې د یعقوب علی السلام شریعت او د قانون دی دا طریقره چاله او کذالک کذنا لیوسف دا مون تدبیر وک د یوسف علی السلام د تایید لپاره نرفع درجاتم الا ما كان لياخذ اخوه په دین الملك الا ان يشاء الله مگر دا چې وګورئ الله نرفع درجات من نشار قر تقوم د درجه دا چې د پرځمغه خو شی په کله دی علم علیم او ذا هر یو عالم د پاسا بل یو لوی عالم شتلی یعنی د الله علم په تور د پاسه دی طالب دی وای خبر لاوسه پر د دیو په سمت کې غو نظر دراغلی نو دی خپل ځان او خپل جرم په تلل واړی نو سوای ای یسریک کده غلا کړي ده فقدر سرق اقل له من قبل نو د ذوی ورورو فقا اغم غلا کړي وا اغم غلا کړي دا خبره چوکونه داجو خپل جرم پټاو نو باځی تپسیرو نو ته او باځی خلل پیسې بیانې یوسف علی السلام په فاق به وخت یو شیمپچ کړو نو دو دوی وز را یاد کو نو دا یوسف علی السلام پبارک داغو ورو نو دروغ ویلی دي او تاغه ثابت چې دی ټیک ویلی دي او یو دروغ وزان خلاصې د دې ورو بل په خوای یوسف علی السلام ی دی او دا آغا علیہ یا غم غلا د جام دا, دا ورو ده نغوی دروغ وای او مو تا بلګیو دا غوی دا دروغ بر اشتیا ثابت او چې ټیک ویلی دی دا سينو بس دیو دروغ وی یوسف علی السلام کې دا وره د نوره په پتو اچواته واس دی ف اثرها یوسف فی نفسه دا خبر یوسف علی السلام په پر پرلوکه پټو ساتله ولم یبد حالهم و دتې اذكار نکړه قال انتم شرم مکان صرف دومره ورته وی ډیر خراب کاله کی وختو کمن گوایو ک نه هیڅ سړی نه دا تاسو د کار او د تاسو د تعریف د د سړی ټول <سؤال> خبرې دی والله اعلم بما تصفون او الله دې خبره را تاسو ته کم بیان کوي دا تاسو کم بیان کو قالو ندیو یا ای ول عزیز اوس د خبره خو پات شو د خپل وادی غم مو سره شو وی ای عزیز یقینا د دې لپاره بلار د شیخن کبیرن جوړیر بډارې فَخُزْ أَحَدَ نَا مَكَانَ وَنُزَنُونَ يَوْ كَسْوِنِ سَلَدِبْزِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَقِنَا الْمُنْغَ تَعْوِنُوُ دَ مُحْسِنِينُنَا دَ النِيْكَانُنَا الله. تالله بنا ان نخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ومنكم الا سوق لمن تصامم ضغط رب يمن ترين وبلغوا في ظالمين فلما ساءت ما يوسف خلص نجيه نلذاك في ناس المشوره وان كبيرهم ندم شروي وايات صفط رشتي ومن قبل دين المخ ما في يوسف في سكري صلی الله علیه و آله و سلم مبارکی <بباركي> ولن ابرح الارض لنذهب دیز مکه د مصر کی حتی یعزن علی ابی سر دیچ ما تز ما پلار جازدو کی یا یخکم اللہ رو لی یا اللہ ز ما پا بارکس پیسلو کی و رو خیر الحاکمین اوغاق پیسلو کیونگی دی ایر جیو وافس شیخ فلسلان تنور تو بایی ایز مونگ پلار یقینستا زویغلا کردی دی او نیو گوا مونگا مگر پاغس چی مونگ دی دمیدی مونگ تا علم شوی دی ایر مونگ زمگ پا مخم دقا سی وشو زدی گوا من الموتى داب طنوجي دبا كلاكي كني دياخ موندي نبي ايوس غلاي كدي د وسال القريه التي او تفوس قدامي كل يوالونا ان غميسر ولا كنا فيها جباكي كي مونغو و الغير التي دقي قفي على نتفوسك بل نا فيها كي مونك باغيك راغليو واننا الصادقون يقنن المنكرشتنيو قال اول ورت ياكوب عليه السلام بل سو ولا تلقمن فسكم امرا بلک تا تا آسان کو تاسو نن کو امر یا بلغکر غته یو یقین راغی چې د بل بچی سند کارو خو صبرون جمیل نو بس صبر کده صبر کده چې بکوما عسل الله وقربت الله اياتيه بهم جميعا تراو يلادک ما تدول انه هو العلیم الحکیم ان الله علم ولد وحکمت ولد وتولى عنهم او ديون یو طرفه شو جدا شو دینو ګرځید او وقالو چه کړه وی وی يا اصفا على يوسف اي افسوس از ما په يوسف باندې وبيذت عيناه من الحزن او سترګې تک سپینې شويبې دا غم نه ان د سترګو تور دا غم د وجهه ختميږي د يعقوب عليه السلام سترګې مده سپینې شويبې په کذوین نو د ردا کو د غم او د حسین کذوین اگر غواړئ ولرئ کی چم غم ده او هم وصله حسین قالون دی ورتهوي تله تقسمديوي زمون فله طبسه او همېشب ته تکورو یوسه چې طب یوسوف یاد د حه تفونه حدن تر دی چې تم په او تتكونونه من نل حاللیین یا تهلاشي مشي پارن دووي س ما سرهسهکار دی نما ااش بس حظنی ال الله ذخ شقایت د خپې پرشان او د خپل غم إِلَ اللَّهِ الْأَخِرَةُ حَظَرُ پویګم د الله نې معرفت باندې حسابونه پویګي اے بچو یا بنيہ یا بنيه اذهبو لارشې په تحسسو تلاش وکي یو د تحسس او بل د تجسس تحسوسم تلاش ته ویل کی او تجسوسم تلاش ته ویل کی فرق یې زیردارې چې تحسس د خیر لټولو ته ویل کی او تجسس د شر لټولو ته ویل کی د خیر تلاش او دا خیر لتون تا تحسوس وی او دا شر تلاش او دا شر لطن تا خرابی لطولتا تا جسوس وی لگی گی دا جسوس آنچه سنگی فتحسسو می یوسف و واقیه تلاشو که دا یوسف و دا غدرور او مم مایو سکی گی دا اللہ نه یقین یقناً نم مایو سکی د دا اللہ دا رحمتنا مگر قوم کافر فلا ما دخلو علیه نو کل اجدیو واپس راغل داخل شپ عزیز تا عزیزه پرندل د مونږته او زمونږ اهلته ذوررو ل ل تک بلیپلوګ ووجنا ب ب ده د حیر غې پونج حیر ل پ مت دا غذره چ اللهور ته ویل چې ودرګئ به یوځل په او فله نل کاله ان الله يجزي المتصدقين يقينا ان الله خبد لو فيه خيرات كون کو ته قال د قضیه یوسف علی السلام به نور سفر شو ان الله يجزی در بل حالت واوري او دا په پته مج سبت یې شری هل علمتم آیه تاسو ته پته ده ما فعلتم بيوسف واخيه سچ تاسو کړیو ده یوسف په اړه کې او دا دا رور په اړه یې دا وسره چې کړی دي ائز انتم جاهلون جواب مور خپل کم ورک د تاسو جاهلان وی ناپوهوی فالون دو فورن اغه چرال زیغل غونې ناشته کړو او ناشنا خبر اورو داسې و جتشي توپوی دغه ټیم کې چون کر ا انك لانت يوسف و ولت يوسفي او به ولشق تل مو کا ته سرغو ته ملکات لو او زته مخزم ملکات لو خبرته امقتل وترى يا دي جواب کې دی خو يوسف نقال او بی انا یوسف و زیوسف بیما و هازا اخیو داز مارور ده قد من اللہ علینا قرموانا اللہ احسان کرده ده انہو من یددق و یسبر یقینا شان دار سوچ تقوی اختیار کیو سبرو کنو اللہ نزائی کی عجر دنیکانو دیورتوی تر لای قسم دوی زمون الله یقینا غرا کرده تالر الله پاک و مونبانیو یقینا مون خطاکارو قال او یوسف علی سلام لا تسریب علیکم اليوم هم دغه خبر نبی کریم صلی الله علیه و سلم ترصری مکی په مقابله م کولیو چې د یوسف علی السلام خبره د تود غراو ما لا ترصری بعلیکم اليوم نشترس غریب پتاسبه نن ورځې الله دی, دی معفیو کی تاسو ته او هغه رحمن کون کړي لا شئ وی سي بقمیسی زما کمیس ها دا داده په القوه علا وجه ابي نو زما د طار په مخبنه ورواچو یاتب السوره دیبه إنه بينا بشي أو راو لئي ما تقبل أهل طول ولما فصلت العيرو قال جدا قابلت دي دين جدا شوا قال أبوهم نو ياقوب علی السلام التووي إنه لأجد روح يوسف يقنن زل يوسف علی السلام خوشبوب يا مماما نواجه کمن وسيل توو داقوي فمخلوه لولا أنتو فن ندون كتاسو دا نوائي چه بودا فگر وڑو طورو كڑي دا نوائي نو ما خود يوسف خوشبوب يا منتلا دا اردو کې وای کنا وی چې بوڑا بهک گیا ہے سکهیا گیا ہے قداره تنوای نو ماده یوسف کوش بو موندا ناوی ورتوی تعالی دا اولاد چې مونسی ولته وقسمنی زمو فال انک لفی ظلالک القدیم دا نو سیسم نک ترقامکل وی وې دنه پوئږي الان غا چې بدیو سبق نو پوګوي غرذول ناغه خیاغه خو خیارو ورس جاغه بوڑا نو اس قماقلی نویت یکه نن په خپل په خونه ګمراهای کی مختلای فلم مانجا ما البشیر نو کړه چې د زيره راغه القارو علی وجهه دغه په مخ باندې کمیس ورغورځو پرتد د بسیره نبینا فقال بي ان لم اقول لكم ما يما تعنو لي ان اعلم من الله جز بويهم دالانه طابت مجتاز ثم بويهي دیو ایز منغ پلاره په خونه ورغورځو من د فارزم د ګناہوں یقینا منختاکارو يقول <تصفيق> يقول ياقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي ذرد جستاس دفعه ويقول ربنا بقناه وارما إنه هو الغفور الرحيم يقول الله بقناك مهربان نقول جديو داخل شو بحر وان شو لارل داخل شو پا يوسف عليه السلام من آواء إليه أبوائه راني ذكر القزان تقبل مورو فلار وقال ويقول ادخلوا مصر ننوضي مصر تا جنب استقبال تب هر راوتهو قد علاه وقشفه امان داني على العرش او جتى كدل صفر نور ولار دان تر باس له سجدا او هغه وخت چې د احترام سره طریقه د تعظیم هغه شان تعظیم وکړو او قال وي یووسف علیه السلام איזو مفلار د تعویل تعبیر د خبز ماده دینه مخې یقینا ګرزول د غېده رزه ما رب حق حقيقه او قد احسن بيو سره خکړې د احسان کړې دې چی زیرا ویستلی مدجیلنا و جا بکم من البدوی او تاسو د دیهات و صحران راوستی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی دینا پس چی شیطان غرزول او زماو زما درولو په مینس کی حسد این ربی لطیف لی مایشا یقنان زما رب باریک بینده او مهربان ده باریک بینده او مهربانی کوي یعنی لطیف ده مہربانے ولدا دا بچا در پار چې خوخي شنو هو العليم والحكيم ربي اعز ما رب قد اتيتني من الملك يقينا تارك لي ماته بادشاہي وعلمتني وقود لي تا مات من تحويل الاحاديث ده خبرته ته درسي دو علم فتر السماوات والارض تتبع دا كون كه دا سما نو يو د زمتي انت وليج دنيا والآخرة تو دو ما حمایتی و متولی زمای په دنیا کی و پاخرت کې توفنی مسلمان خاتمو کا زما پا اسلام بنی انی ما وفات کا مسلمان و الحقنی بی الصالحین او یوزے کا ما دسالحان سران وقفل سنگ پا سلیکوی وما یتبیو اکثرهم الا زنن تابدارینې په یو څارېدې یو مغرد ګومان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا ګومان او اټکل نه بچ کید حق نه ایستشه ان الله علیم بما یفعلون و ما کان ھذا القران ایبتران ادا قران جداري جولرش د الله نه سوا لیکن داو دا اغذ کتاب د جردنه مخ کی تر شویده وتفصیل الکتاب او تفصیل د کتاب د اند د جنشت د شک په د رب العالمین د طرف نه ده یا دی وای ام یقولون ابترا یا دی وای جدی در نه جوړ کړي نه کړه ځان نه جوړ تاسو جوړ کړي ورته هوا فأتوا بسوره مثله راوړی او را صورت د دې پشن او راو بل یاسو جستاسو طاقت کی ګدا الله نسوا ان كنتم بل مددغارا نن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل کی دو تکذیب کړه دروغجن غړلله د اغشه لم یحیطوا بعلمه چې دوه غږ علم احاطه سره نه کړی دو دوی په سره پوشو نه دیونه ایمانی نیمه نه سنه مانی دمو ته پدونیشته سنه مانو بس نه